și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă întâmpină, dragi ascultători, cu ocazia transmiterii programului numărul 146. Programul nostru este alcătuit din niște meditații scurte, un fel de explicații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, luate în mod individual. Astăzi ne aflăm cu citirea noastră în Evanghelia după Matei la capitolul 16, cu versetul 23. De fapt, continuăm explicațiile din versetul 23 pe care le-am început în lecțiunea trecută. Dintr-o carte scrisă de episcopul Grigore Comșa, am ales să citim pentru astăzi un scurt gând cu privire la părinți vinovați. Mulți părinți nu dau astăzi o educație bună copiilor lor, ci îi lasă în grijă a lumii la voia întâmplării. Iar unii, și mai vinovați, îi dau chiar ei înșiși o creștere rea și cu fapta și cu cuvântul. Astfel ei înșiși sunt vinovați că fiilor devin plaga societății. Acești părinți nu-și vor scăpa o sânda. În ceasul nenorocirii, copiilor îi vor fi judecători care le vor cere seama pentru fericirea lor pierdută și viața lor risipită. Și pe drept este fioroasă crima acestor părinți uitați de Dumnezeu. Fiind datori a da pildă bună copiilor lor, le-au dat minteală. Mântuitorul a zis, Deva minti cineva pe unul din acești miei care crede în mine, mai de folos ar fi lui să-și pânzure o piatră de moare la grumazul și să se arunce în mare. De citit Matei, capitolul 18, cu versetul 6. Este cunoscut exemplu cu tânărul acela, care săvârșind un omor și fiind osândit la moarte, cere în ultima sa dorință ca să-i aducă la el pe mama lui, căreia, sub motivul că vrea să-i spuie ceva la ureche, îi înfipse dinții în ureche strigând, Tu ești vinovată de osânda mea de moarte! Hristos Tomul învățat zice că asasinul desparte sufletul de corp. Dar un părinte rău e mai dios decât un asasin, căci dă și sufletul o sândei veșnice. Gândurile acestea aparțin episcopului Aradului, Grigorie, doctor Grigorie Comșa, și au fost scrise pe la anii 1928. Cu cât mai mult a înaintat răul acesta, după 60 și ceva de ani de zile de atunci încoace. Mare atenție, părinți! Noi nu răspundem numai de viața noastră, ci și de a copiilor noștri și pe urmă de a copiilor copiilor noștri și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca toți să lăsăm în urma noastră un exemplu de care să nu ne fie rușine și din pricina căruia să nu fim nevoiți să tremurăm înaintea Domnului, ci din să primim din partea Lui mulțumire și bucurie pentru că ascultând de El în viața noastră, am putut să lăsăm o moștenire sănătoasă copiilor noștri. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și astăzi, ascultând la cuvântul Tău, să putem să ne însușim învățături sănătoase și serioase din cuvântul Tău, să le aplicăm în practica noastră, pentru ca să lăsăm moștenitorilor noștri, acelora la care vor veni după noi, un exemplu viu și sănătos, care să le aducă lor pace, bucurie și ție multă slavă că -ți, ți se cuvine. Amin. Curând va trebui gustat, veninul negrului păcat, și vei vedea cât e de amar nesinsul conștiinței jar. Și ființele ce te-ai ucis, Te vor împinge spre abis. Sințenia ce-ai pângărit, Îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor, Putea aveam Mântuitor. Și ce, frumos, și ce frumos puteai vin veci lângă Hristos Și ce ușor, și ce ușor puteai avea Mântuitor Și ce frumos, și ce frumos puteai vin veci lângă Cristos. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, versetul 23. În versetul precedent am văzut că Petru îi ia pe Domnul Iisus să de trage deoparte și încearcă să-l împiedice să ajungă la suferințele crucii. La această provocare, Domnul Iisus îi răspunde în versetul pe care îl citim acum și îi spune așa. Iisus s-a întors și a zis lui Petru, Înapoi mea Satan, tu ești o piatră de potecnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. În continuarea gândurilor, din care am expus o parte rândul trecut, ne oprim acum la expresia Domnului Sus înapoi a mea satanului. Oricine se uită înapoi, privește pe satana, privește păcatul, privește lumea și, privind înapoi ca și femeia lui Lot, se transformă în stâncă de sare, îi piere orice viață duhovnicească, îi piere orice simț. Știm bine că o stâncă nu simte. În a Domnului Iisus Hristos, totdeauna stă satana. În a adevărului, locuiește minciuna. cine privește înapoi, este în pericol de moarte. Cine se uită înapoi, nu este vrednic de Dumnezeu, nu este destoinic pentru împărăția și lucrarea Lui, cum citim la Luca 9, cu 62. Porunca Domnului pentru și lui este înainte. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, scrie la psalmul 16 cu Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta, citind la proverbe 4:25. cu 25. Iată, pun înaintea ta calea vieții, Deuteronom 30 cu 19. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, la Evrei 12,1. Cine se uită înapoi, totdeauna devine o piatră de potecnire pentru Domnul Hristos și pentru cei ai Lui, pentru adevăr și pentru lucrarea Lui ca și Petru. Cine se uită înapoi, totdeauna are gânduri de ale oamenilor, are gândurile satanei, chiar dacă este credincios ca și Petru. Când privești înainte, ești o piatră pe care zidește Domnul Hristos lucrarea sa. Când privești înapoi, ești tot o piatră, dar piatră pe care zidește satana lucrarea lui. Să nu uităm, înapoi este satana care se luptă să nimicească lucrarea lui Dumnezeu. Înainte însă, este Domnul Hristos care s-a arătat ca să nimicească lucrările satanei. Atârnă de tine, cui dai întâietatea? Spre cine privești, aceluia îi dai întâietate. Tot ceea ce se împotrivește lui Dumnezeu și lucrării lui, poartă numele de satană. Cuvântul acesta înseamnă adversar sau curgerea nopții. Mai înseamnă și apostat, adică și-a părăsit starea, starea lui de lumină. Acest nume este format din două cuvinte. Sata, adică apostat, și Nas, adică șarpe. Mari sunt tainele lui Dumnezeu. Să nu trecem ușor pe lângă cele scrise în Sfânta Scriptură, ci să ne adâncim în cercetare ca să avem cu adevărat folos duhovnicesc. Să mai stăruim puțin tot în versetul acesta 23 asupra gândului din cuvintele acestea. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Gândul lui Dumnezeu în cazul acesta era crucea, era mântuirea nemului omenesc. Gândul Satanei însă era abaterea Domnului Isus din drumul crucii. Un tablou frumos al unui vestit pictor, numit Nidais, reprezintă o iubită care căuta să își salveze iubitul de la masacrul din noaptea sfântului Bartolomeu, legându-i semnul papal de brați. El o sărută și primește dragostea ei, dar înlătură hotărât semnul, mergând liniștit la moarte. Când prietenii din greșită dragoste vor să ne convingă pentru a înlătura pregoana, călcând peste principii, să le mulțumim pentru dragoste, dar să-i refuzăm hotărâți.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 cât mai este pregătit un altar pentru ca să deveniți un cor în dragoste, să măriți pe Tatăl în Hristos. Domnul Iisus Hristos a înlăturat cu toată puterea pe cel mai apropiat ucenic al Său atunci când acesta a venit cu gânduri potrivnice crucii. L-a numit satană. Insulta este cu atât mai grea cu cât mai scump este cel care te insultă. Petru, care era mai deosebit dintre ucenici, a făcut și gafe tot deosebite, căci toți înătătorii buni se neacă și toți credincioșii buni fac boacăne mari. Dar Domnul nu îi lasă. După căderile mari, urmează de desăvârșite. Tot așa stau lucrurile și cu Petru. Viața în legătură cu Dumnezeu nu stă numai în înlăturarea păcatului din simțuri, păcatul legat de carne, ci trebuie revoluționarea minții. Atâta vreme cât mintea nu este revoluționată, cât nu este înnoită, așa cum scrie la Roman cu 2, până atunci nu poate gândi gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Și va fi totdeauna pentru lucrarea lui Dumnezeu o satană, adică un potrivnic. Numai după lepădarea gândurilor proprii primește gândurile lui Dumnezeu. Iar cine primește gândurile lui Dumnezeu, nu împiedică pe Domnul Isus în voința sa de a suferi până la capăt în trupul său mistic și în cel duhovnicesc, până nu va fi dobândit ceea ce este scris în cartea număr 14 cu 21, unde scrie Slava Domnului va umple tot pământul. Vino Doamne Iisuse, expresia aceasta nu trebuie să aibă sensul de vino să ne iei pe noi la bine și să prăpădești lumea, ci mai degrabă să aibă sensul de Vino să ne umpli de putere ca să ducem lupta cu tine împreună până la capăt. Trebuie să te lași în voia gândirii lui Dumnezeu, să gândească Dumnezeu în capul tău ceea ce vrea El. Asta se face prin pierderea individualismului în favoarea generalului. Numai mintea care se înnoiește zilnic poate primi și păstra gândurile lui Dumnezeu. Numai mintea care nu-i pune condiții adevărului, numai aceea primește adevărul în toată plinătatea lui. Numai mintea care este stăpânită de Domnul Isus Hristos îl poate înțelege pe el și poate înțelege lucrarea lui. O astfel de minte nu mai privește la oameni, nu se mai teme de cruce și nu se mai rușinează de bagiocuri. Toată plăcerea Domnului este mintea și inima înnoite care se supun ascultătoare gândurilor și planurilor sale. În versetul următor, la versetul 24 din Matei, capitolul 16, citim Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iubiților, aici este începutul vieții, al vieții celei noi împreună cu Domnul Iisus Hristos, al vieții creștine. Dumnezeu nu-și poate începe lucrarea sa în om, de văzut Filipeni 1,6, decât în clipa când omul încetează orice lucrare a sa în proprie inimă. Numai când omul renunță la el, la propria sa înțelepciune și putere, numai atunci Dumnezeu devine înțelepciunea și puterea Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, A se lepăda de sine înseamnă a nu avea părtășie cu euul propriu. După cum trupește nu este cu putință viețuitoare cu două capete, tot așa și duhovnicește. Cine vrea să-L aibă pe Domnul Isus Hristos drept cap al vieții Lui, trebuie să renunțe la propriul lui cap. Cine vrea să-l aibă pe Domnul Iisus Hristos viață, trebuie să-și lepede viața lui, cea veche. Două săbi într-o nu în cap, două vieți într-o inimă, adică viața Domnului Iisus Hristos, împreună cu viața filii vechi, la fel, nu în cap. A se lepăda deci de sine, înseamnă a nu mai trăi pentru tine, ci pentru Domnul Hristos, căruia te-ai predat. Și lepădarea de sine este de bunăvoie, spune cuvântul, dacă voiește cineva. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur mai spune în altă parte, tâlcuind acest verset. Eu nu silesc, nu oblic pe nimeni, zice Mântuitorul. Eu las aceasta la voința proprie a fiecăruia. Lepădarea de sine este... Terenul unde poate să lucreze Duhul lui Dumnezeu. Este de asemenea poarta prin care se trece din moarte la viață, din întuneric la fericita lumină. Lepădarea de sine este condiția de bază a Sufletului care vrea să devină împreună lucrător cu Domnul Dumnezeu. Cine voiește să urmeze pe Domnul Isus trece de partea Domnului Isus și începe lupta împotriva lui însuși. Duhul care este încredincios luptă împotriva firii păcătoase. De aceea, a se depăda de sine înseamnă a zice nu la toate dorințele și prăcerile tale egoiste și înseamnă a zice da pentru voia Domnului în toate privințele. Și slujindu-Lui, ești gata să iei asupra ta tot ceea ce este din această slujire chiar dacă înseamnă suferință. Se istorisește despre frații moravi, care au plecat ca misionari în Indiile de Vest, că în timpul când pe acolo mai era încă robie, le-a fost îngăduit să predice celor nenorociți Evanghelia, numai cu condiția ca să fie ei înșiși robi. Și așa au făcut. Despre alți credincioși se spune că au intrat de bună voie într-un spital de leproși. Spre a scăpa sufletul bieților bolnavi, aducându-i la Domnul Isus, cu toate că știau că nu vor mai ieși de acolo niciodată. Ați da banul și averea pentru alții este un lucru. Ați da viața este cu totul altceva. Aceasta înseamnă adevărată lepădare de sine. Se povestește iarăși despre una din cântărețele cele mai vestite ale lumii, că... Tocmai când a ajuns la culmea slavei, a auzit un glas care le a vorbit lămuri despre Dumnezeu și s-a hotărât să urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Atunci a văzut că aplauzele, izbânzile și faima o tulbură. O luptă puternică s-a încins în sufletul tinerii femei. N-a trecut mult și a renunțat la tot ceea ce până atunci alcătuise viața ei. A fost gata să părăsească totul, numai să câștige pe Domnul Hristos și să trăiască în pace fericită, în legătură strânsă și vie cu el. Astfel, vestita cântăreață a părăsit teatrul. Nu avea decât 29 de ani. Este drept că a cântat și după aceea, dar numai pentru Dumnezeu. Viața ei a ajuns mai puțin zgomotoasă, dar fericită. Mai mult decât atât, a ajuns mai puțin egoistă și mai rodnică. A doua parte a vieții în Hristos, după lepădarea de sine, este luarea și purtarea crucii. După cum un Hristos fără cruce este un Hristos mincinos, tot așa o viață creștină, o viață lepădată de sine fără cruce, este mincinoasă. Lepădarea de sine este urmată în mod natural de purtarea crucii. Crucea dovedește abia realitatea lepădării de sine. Crucea este aceea care dovedește adevărata urmare a Domnului Hristos. Crucea este aceea care arată că lucrarea lui Dumnezeu este prezentă și vie într-o inimă. Adevărat și limpede scria și preotul Iosif Trifa despre adevărul crucii, spunând următoarele. Crucea este aceasta, de a te lepăda de tine și de patimile tale, Crucea este a-ți aduce aminte de chinurile grozave pe care le-a răbdat Domnul. Crucea înseamnă a mărturisi adevărul Evangheliei orice ar trebui să suferi. Crucea este poarta cea strâmtă prin care ieșim dintr-o lume și intrăm în alta. Și fratele Ioan Marini scrie foarte frumos, zice el, nu-ți mai ascunde crucea, ci poartă-o pe oriunde te duci. Tu o duci pe ea și ea te duce pe tine. Voi sunteți una. Ați duce crucea cu răbdare nu înseamnă a avea simțurile tocite complet și a fi complet nesimțitor față de durere, după cum descrierea absurdă pe care stoicii din vechime au făcut-o despre roul lor, care, dezbrăcat de omenesc, era indiferent la adversitate și prosperitate, durere și bucurie, parcă ar fi fost de piatră. Și unii creștini exagerați socotez că este păcat să plângi. Ba, numai să fii trist. Dar noi știm că și Isus a fost tris și a Plâns, după cum scrie la Matei 26 cu 38 sau la Ioan 11 cu 35. Noi simțim toate durerile, plângem, dar concluzia trebuie să fie totdeauna în felul acesta. Așa este voia lui Dumnezeu. Și atunci se urmăm voia lui. Nerăbdarea este rebeliune contra voiei lui Dumnezeu, spunea Calvin. Ați lua crucea înseamnă a înfăptui moartea cât ești în viață aici pe pământ. Crucea este dovada morții față de lume și a fi viu față de Domnul Hristos. Când cineva care era osândit să fie răstignit mergea ca să-și ia osânda, era silit să-și ducă crucea. Oricine îl vedea putea să zică, iată un om care a sfârșit-o cu viața. O sânditul nu se mai gândea la lucrurile de pe pământ, el o sfârșise cu ele. Cât de dorit este ca cei care se uită la purtarea noastră să poată spune că am sfârșit-o cu lumea, că nu mai trăim pentru noi înșine. În felul acesta, noi am putea să arătăm că suntem din cer ucenici ai aceluia care a suferit și a murit pentru noi. Cuvântul grecesc airo, care ar arată a lua crucea, înseamnă a ridica crucea, ceea ce vrea să ne spună că a purta crucea cu adevărat este numai când o ridici, nu când o tărăști pe jos. Același cuvânt mai înseamnă și a lua din drum sau a omorâ. Prin faptul că noi ne ridicăm crucea, noi o luăm din drumul oamenilor, o nimicim, grăbind venirea vremii fericite, când nimeni nu va mai fi răstignit. Oricum ar fi și orice înțeles ar mai primi, crucea este atât de necesară în viața de credință, ca însăși viața. Dacă Domnul Iisus a avut nevoie de cruce pentru a fi făcut de desăvârșit prin suferințe, cum citim la Evrei, capitolul 5, cu versetul 8, cu cât mai mult avem noi nevoie de cruce, este mai bine să ne îndreptăm pașii pe un drum așternut de spini, ca să nu avem surprize pe un drum presărat cu petale. Ce suntem noi fără cruce? Ce ar fi fost Domnul Isus fără cruce? O, de aceea nu da crucea la o parte creștine, ci ține-o bine, căci după cruce cunoaște Domnul Isus pe ei de asemenea, nu-ți curta din crucea ta, fiindcă astfel îți curtezi numai din strălucirea ta. Nu-ți alege crucea, ci ia-o pe aceea care ți este pregătită. Nu-ți purta crucea ta nici înainte ca un erou, dar nici nu ascunde înapoi a ta ca un fricos, ci poartă-o cu răbdare pe umerii tăi, astfel ca Dumnezeu să vadă cea mai mare parte a crucii, iar oamenii pe cea mai mică. Pe calea lată poți să treci pe lângă cruce. Dar pe calea îngustă, aceasta nu se mai poate. Trebuie să o iei, căci altfel îți stă în cale și nu poți înainte. Nu te necăji din cauza crucii. ei îi urmează crucea, spune Domnul Iisus în Matei 20 cu 28. Viața înaltă se află numai în cruce. Biruință de plină este tot numai prin cruce. Ferice de cine își poartă crucea cu liniște și răbdare, pentru că ea este mijlocul pe care dragostea lui Dumnezeu l-a găsit ca să ne ducă la slavă. În versetul următor, la versetul 25 de la Matei 16, Domnul Iisus lămurește, explică însemnătatea crucii în viața credinciosului Citim versetul. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Stropul din mare numai așa-și poate păstra viața când și-o pierde, contopindu-se cu marea. Dacă ar vrea să-și o păstreze singur, ar pierde-o pe veșnicie. Gheote spunea, Acela care trăiește pentru securitatea sa a și murit. Acela care nu-și precupețește viața își prețuiește prin această viață, spune un alt scriitor, la oțe, Ca să poți câștiga o existență veșnică, trebuie să renunți la existența trecătoare. Ca să ai existența luminii, trebuie să te lași pus pe altar și focul să te transforme în lumină, după ce mai întâi ți-a ars vechea existență. Misticul creștin Eckhart spune așa, cine lasă lucrurile în măsura în care sunt existența deșartă, întâmplătoare, le dobândește ca esența curată și veșnică. Cine a lepădat lucrurile în forma lor cea mai de jos, în care sunt moritoare, le va primi în Dumnezeu, în care sunt adevăr. În vechile cărți egiptene se află o rugăciune foarte frumoasă către zeița Isis. Spune așa. O, Isis, întrucât sufletul meu nu-i nimic alta decât o lacrimă a ochilor tăi, fie ca ea să cadă ca roa pe alte suflete, pentru ca eu murind să simt mireasma lor urcând spre tine. Eu sunt gata de jertfă. Numai acela este urmașul adevărat al Domnului Iisus Hristos, care și-a pierdut viața firii vechi și prin nașterea din nou a primit o altă viață. Ne încheiem aici programul numărul 146, dorind din toată inima ca toți cei care am ascultat la el să căpătăm de la Domnul Harul nașterii unei vieți noi, care trăiește din moartea celei vechi. În răgazul de timp care ne-a mai rămas disponibil, haideți să citim câteva cugetări de ale Sfinților Părinți în legătură cu purtarea crucii și rolul ei în viața credincioșilor. Vom da citire unei cugetări scrise de Sfântul Macarie Egipteanul sau numit Cel Mare și, potrivit obiceiului nostru, vom spune câteva date biografice în legătură cu el. S-a născut în Egiptul de Sus pe la anul 300. Moare în anul 390, în vârstă de 90 de ani. De la el ne-au rămas 50 de omilii duhovnicești. Spre marea noastră surprindere, el nu se mărginește la a ne spune să ne facem un semn al crucii cu mâna, ci ascultați. În omilia 18, la aliniatul 11, spune el, pironiți pe crucea lui Hristos să ne facem vrednici de împărăția cea veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur Crucea este distrugerea dușmăniei, siguranța păcii, virtutea miilor de lucruri dăruite nouă. Și tot el ne spune în omilia sa la filipeni, omilia numărul 13, Nimic nu este atât de nepotrivit și străin de creștin ca a trăi în repaus și în odihnă. Stăpânul tău s-a răstignit și tu cauți repaus? Stăpânul tău a fost pismuit și tu te desfătezi? Răstignește-te pe tine, chiar dacă nu te răstignește nimeni. Dacă iubești pe stăpânul tău, mori de moartea lui. Iată deci, iubiți ascultători, ce este crucea în interpretarea Sfinților Prinți ai Bisericii Ortodoxe.